Ei sem querer o mal de ninguém vou seguir do meu caminho nem todo me querem bem porém nunca estou sozinho não se constrói uma história se lutar nas trajetória porque sem Deus não há vitória chama que